‫הן לא יכולות להיות בראש, ‫אז אני רוצה... ‫-מהפה, כן. ‫נראה לי לא ידעה שהיא בודיסטית. ‫אני אגיד לה, ‫היא תרביץ לי מכות, היא בן אדם מטריל. כן כן, אבל זה בהחלט, ‫זאת אומרת, אצלם... אומרים הרי שיש ‫שישה חושים. ‫שלושה שלבים, כאילו. ‫יש את המיינד, ‫יש את הספיץ' ‫ויש את הבודי. אז נגיד בן אדם שלא יודע לשלוט על עצמו, אם אתה עושה לו משהו הוא ירים עליך יד. אם בן אדם כבר יותר שולט על עצמו או שהוא יותר מבוגר ואתה עושה משהו שהוא מעצבן אותו, הוא ייתן לך peace of his mind אבל דרך הפה, הוא יגיד לך מה הוא חושב וזה לפעמים לא הרבה פחות גרוע. מי שיותר מתוחכם או יותר מתורבת ‫הוא רק יחשוב עליך משהו רע. ‫אבל מי שבאמת מבין, ‫הוא גם לא יחשוב עליך. רע. ‫הוא ינסה להבין למה אמרת ‫מה שאמרת, וזהו, ושם הוא יעצור. ‫אז זה קצת מקביל לבת שלך, כאילו. ‫-מתי כדי למצוא את האמת, את האמת שאיננה, לא צריך נוסחה ולא צריך אה, אה, איזשהו מסלול מסוים ובטח שלא צריך דוגמה אלא ושוב כי צריך להבין מהי בעצם האמת הזאת שאנחנו מדברים עליה זה לא דבר אחד שהוא נכון כל הזמן, הוא מה שקורה כרגע, מה שקורה כרגע זאת האמת אין בלתה. אם אנחנו, אם אנחנו רוצים שהיא תהיה קבועה, אז היא כבר לא זה. אם אנחנו רוצים שאפשר יהיה לנסח אותה במילים, היא גם כן כבר לא זה. כל מה שנכון זה בסך הכל מה שקורה כרגע. עכשיו, כמו שאתם זוכרים, מה זה סבל? סבל זה הסיטואציה שאני רוצה שהמצב עכשיו יהיה אחרת. אני חושב שהוא יכול להיות אחרת, או שאני חושב שהוא צריך להיות אחרת. זה הדבר היחידי שיכול לגרום לנו לסבל. אם אני רואה את הסיטואציה כמו שהיא, ואני מקבל אותה, אין סבל. וזה כל מה שאנחנו בעצם רוצים. עכשיו, זה כאילו מאוד מאוד, מאוד מאוד חמקמק. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכול להעביר למישהו. ולהגיד לו, תשמע, הנה, זאת, ה... זאת האמת. אי אפשר לכתוב אותו, אי אפשר אה, לצייר אותה, אי אפשר אפילו בעצם, אי אפשר להגיד אותה, כי כרגע, כאילו, אם אתם כולכם מרוכזים במה שאני אומר, אז כרגע מה שאני אומר זה האמת. זה לא אומר שזה נכון אפילו, <laughs> זה משהו אחר. זה מה שקורה, זה מה שיש, זה הכל. אם עכשיו, במקום לשים אליי לב, אתם חושבים, לא יודע מה, על החופשה הבאה, זה לגמרי לגיטימי. אם אתם רואים עכשיו שאתם חושבים על, על החופשה הבאה, זאת האמת. זה כאילו נכון בדיוק כמו מה שאני אומר. אבל... השלב הבא זה לראות באמת על מה, איפה אנחנו נמצאים. פשוט איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים בכל רגע ורגע. זהו, זה הכל. זה מתחיל בזה וזה נגמר בזה. סוג של GPS. כן, יפה. GPS, בסדר, כן, כן. <laughs> כן. רק ש... הוא פנימי. <laughs> עכשיו, אם אני... לא נמצא תחת השפעה של שנאה או של תשוקה ובטח לא uh, uh, uh, של uh, בורות אז אני פתוח עכשיו אני לא צריך להגן על שום דבר ואין לי על מה אין לי ממה לפחות, אין לי במה להתגאות הכל חופשי ואז למשל אני יכול לראות שמשהו... עכשיו, זה לא שאי אפשר... שוב, זה לא שאי אפשר להחזיק דעות, זה בסדר גמור להחזיק דעות, אבל לדעת שאין רק דעות, זאת אומרת, אני כהנחת עבודה עכשיו נגיד חושב לא יודע מה, ש... כולם יסכימו? כן, שצריך להפסיק את הכיבוש, בסדר, אבל אבל אני חושב שזאת מחשבה של עבודה, זאת אומרת זה working hypothesis, זאת אומרת זה, in -talk, in -talk. זה הנחת עבודה שלי כרגע. אני אבל בהחלט מוכן, אם אני אראה את זה אחרת, או מישהו יוכיח לי אחרת, או זה, אני מוכן לשחרר את זה. אם אני רוצה לפעול עם זה, אני יכול לפעול עם זה אפילו, אבל אני לא צריך להאמין שזאת אמת נצחית ובלתי משתנית. עכשיו, זה נכון? זה שוב, אמרתי קודם, מבחינה מסוימת, זה אנטי סוציאלי. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד, נו, אז מה, אז אין לאנשים זכויות, או מה? כן, ברמה הזאתי זה נכון. זאת אומרת, אין שום דבר קבוע. וכמובן, אנחנו צריכים לזכור דבר נוסף, שאנחנו חיים בחברה. בגלל שאנחנו חיים בחברה, יש דברים מסוימים שאנחנו צריכים, לא צריכים, רצוי שנבין מה קורה, ורצוי שנבין מה מצפים מאיתנו. אנחנו לא צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים להבין מה יקרה אם לא נעשה את זה. נגיד, אם לא נעשה את זה בצורה, אה, בצורה מוחצנת, אז יכול להיות שיהיה לנו, החברה תטיל עלינו איזושהי סנקציה. זאת אומרת, אה, לפני מאה שנה, אז לא שלא היו הומוסקסואלים, אבל מי שעשה את זה בצורה מוחצנת, יש סיכוי טוב שהוא ילך לכלא, זה הכל. החברה אז אמרה שזה לא בסדר. עכשיו החברה היום לא אומרת שזה לא בסדר. אז אין היום שום סיבה לא לעשות את זה בצורה מוחצנת. אבל אנחנו צריכים להבין ש... לא לה... אומרת, לא להבין מה המשמעויות של הפעולות שלנו זה גם כן בורות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, תשמע, אני יכול לעשות כל דבר שאני רוצה. כן, אני יכול לעשות כל דבר שאני רוצה. אבל ראייה, שוב, עכשיו... אני יכול להגיד זה לא, נגיד לפני מאה שנה, אני הומוסקסואל וזה לא בסדר שהחברה לא מכירה בזה ולכן אני אלך ואני אעשה את זה בגלוי, נגיד. אז יש לך עונש, זאת אומרת החברה תטיל עליך עונש. אז אתה צריך לדעת פשוט, אם אתה עושה את זה ואתה לא מבין, שזו, אם אתה יודע שזה מה שהולך להיות ואתה מחליט בכל אופן לעשות את זה בסדר, תעשה את זה, אני יודע, לך לכלא, נו, שם יש סיכוי מאוד גדול שתגשים את עצמך באותו, איך אומרים סצמאל, אבל בדיוק, לא ברצונך. אז אנחנו צריכים להבין, יש הבדל גדול בין החופש שלנו לעשות כל דבר, ובין באמת עשייה שלו. זאת אומרת, זה לא מכריח אותנו גם לעשות את הדברים שאנחנו יודעים. שאנחנו יכולים לעשות למרות שהחברה לא מקבלת את זה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק רצוי מאוד מהצד השני לדעת מה, מה המשמעויות של זה ולקבל החלטה. עכשיו אה, אה, אה. אנחנו חוזרים למשפט עצמו והוא מדבר פה על לב כי הוא מדבר על אהבה ואני יכול לדבר בצורה קצת יותר בודהיסטית על מיינד כי אני מדבר על מודעות. אז הוא אומר, הוא מדבר על הלב שהשתחרר מה, מה, מה, מהתכנות ומהאינטרס העצמי. אני מדבר על מודעות שהשתחררה מהתכנות ומהאינטרס העצמי. אז הוא אומר, לב כזה הוא נר שמאיר את האפלה לכל האנושות. אם לכולם היה לב כזה, אז האנשים לא היו חושבים על עצמם. בתור ימני או שמאלני, נוצרי או מוסלמי, יהודי או ערבי, אם אתה לא חושב על עצמך בתור משהו עם זהות, אז אף אחד לא יכול אה, אה, להביא אותך לידי זה שאתה תצטרך להוכיח את הזהות שלך. ואז אף אחד לא יכול כאילו נגיד, בעצם אף אחד לא יכול להרגיז אותך אז כי אין לך, אין לך זהות. בבודהיזם אומרים עוד יותר, אין אני, אבל בואי נעזוב את האין אני ונדבר על הזהות, כן? כל הזהות שלנו זה בעצם הדרך של החברה להגן על האינטרסים שלה. תארו לעצמכם שפה בישראל אנשים לא היו מתייחסים ללאום. לא היו מתייחסים ליהודי או ערבי. אז מה היה פה? יהיו פה שמונה מיליון אנשים, כולם אזרחים, ותארו לעצמכם איזה ירידה במתח הייתה קורה פה. ומצידי שיקחו גם את עזה ואת הגדה, נהיה עוד יותר אנשים, ועוד יותר אנשים בלי, בלי זהות לאומית. אתם מבינים שזה יכול כאילו... עכשיו, אבל אנחנו כמובן... לא צריכים לחכות שכולם יקרה להם את זה, אנחנו לא צריכים אפילו לזהות שלחכות של, שלמישהו אחד זה יקרה. אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולראות עד כמה כל הזהויות האלה הן קונבנציות. זאת אומרת, אם אני, אתם יודעים נגיד ש... ש... החבר'ה שהגיעו מרוסיה אומרים ששם קראו להם ג'יד ופה קוראים להם רוסי, כן? או רוסייה. אז הדברים האלה הם בעצם דברים שהם לא באמת צמודים לאור שלנו. זאת אומרת, זה בעצם קונבנציות שאנחנו אימצנו. אני לך משהו יותר קיצוני. איזה ילד סטאמי שאני מכירה שהם עזבו כן. אז הוא כותב כאן שבכל זאת אותו עושה, אם יש לו לא גזענות, אז הוא אומר, לא, רק אנטישמיות. עכשיו הוא סובל ממש. הוא עוד פיתוח אחריו, כי הוא היה פה. כן, כן. זה, אני זוכרת שבאנו לאנגליה, אז גילינו שבקטה של הבן שלנו, זו הייתה עיר בלי יהודים, אבל גילינו שבכל זאת יש, שם ילד יהודי, היה ילד יהודי, ואמרו לעשר. אתה יודע, הוא יהודי, אתם יכולים להתיידד, הוא אבל... הוא יהודי אבל הוא לא, הוא לא ישראלי, זאת אומרת, הוא אנגלי, זה שהוא יהודי זה היה, זה היה כל כך יפה, הוא הפריד לגמרי במשמעות, הוא לא ישראלי, לא מדבר עברית, הוא לא עושה את כל הדברים שאני עושה, אז הוא יהודי, הוא כיאס, כאילו, והוא כמובן <laughs> לא התיידד <laughs> הוא התיידד <laughs> עם אתם <הם> כל... מכירים <laughs> את הבדיחה, <laughs> נדמה של דה שהוא מספר על, ה... על מישהו שמסתובב ברחוב בלילה בבלפס, ופתאום מישהו מצמיד לו אקדח לרקה, מאחורנית, לעורף, הוא אומר לו, are you catholic or protestant? אז הוא אומר לו, I'm Jewish. אז הוא אומר, Oh, I'm the luckyest Palestinian in all of us tonight. אז, אז, אז תראו, זה לא כך פשוט, זאת אומרת, אנחנו, לכולנו, זה די מוטמע בתוכנו, אבל, כשאנחנו רואים את זה, נגיד, יש לי דוגמה כאילו שקורה לנו נגיד שאנחנו נוסעים לחוץ לארץ ומישהו מתקיף את ישראל ולמרות שאנחנו סופר שמאלנים פה, שם אנחנו כבר מתנגדים ואומרים תראה אבל יש לזה עוד צעד וזה וזה זאת אומרת, הדברים האלה, כשאנחנו באמת מסתכלים עליהם, אז הם, הם, הם, הם לא אמיתיים זה לא, אה, יש לו עוד סיפור, לדמלו, שלקחו הודי שהיה שבוי בפקיסטן ואמרו לו, הגנרל החליט שהיום נעשה לך גוד טיים, ניקח אותך לגבול ונראה לך את הודו. והם לוקחים אותו, והוא מסתכל ואומר, אה, הודו, השדות של הודו, הג'ונגלים של הודו, איזה יופי, ואז פתאום הקצין שלקח אותו אומר, אוי, אוי, טעינו, זה עוד עשרה קילומטר, סליחה. <laughs> <laughs> אז המודעות כזאת היא או לב כזה, אם אתה יכול לראות שכל התוויות שאתה נתת לעצמך הן רק תוויות וכל אמונה מושג או דעה הם בעצם סימנים של בורות, זאת אומרת שוב, שאתה מאמין בהם, לא דעה שאתה מאמץ באופן, אה, אה, באופן טנטטיבי בשביל, בשביל להסתדר בעולם, זה, זה, זה בסדר גמור. וזה בעצם מה שנקרא מנורה מלאה חושך. וכשהפסוק עצמו... אז בעצם ההפרדה בין דעה כזאת לבין דעה זה רק אם אתה סובל ממנה או לא? Eventually okay. כן, אבל ב... ב... ב... ב... ב... כל... בוא נגיד, באופן בסיסי כל דבר. זאת אומרת, זה הדבר היחידי, כאילו, זה האינדיקציה היחידה, אם אתה בכיוון הנכון, לא לא נכון, אם אתה צריך לשנות משהו או לא. אבל מעבר לזה, שוב, ההבדל בין דעה כאילו, אה, כמו שצריך, ודעה מוטעת, זה האם אתה מאמין בה או לא. להחזיק דעה זה בסדר, כל זמן שאתה לא מאמין בה. איך אפשר, אפשר, איך אפשר להחזיק דעה ולא להאמין בה? להחזיק אותה בקלות. <laughs> זאת אומרת, למשל, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני עכשיו רואה משחק כדורגל, ויפן אה... משחקת נגד קוריאה. עכשיו אני, לצורך התענגותי על המשחק, אני מחליט שאני בעד יפן. זה לא דעה. זה דעה? עכשיו זה דעה? זה הדעה שלי עכשיו, שאני בעד יפן. תני לי דוגמה של דעה, את יודעת מה? בואי נגיד הפוך. תני לי דוגמה של דעה. דעה זה ש... בית ספר מסוים הוא בית ספר רע. הוא בית ספר רע? כן. אוקיי. עכשיו, זה נכון כאילו... עכשיו או לאורך זמן? בעוד שבוע זה יכול להשתנות, נכון? או בעוד שנה. תבוא מנהלת חדשה... אסור להתעלל בבעלי חיים, זה אז? רגע, רגע, אני מטפל את זה עד זה. לא, לא, זו דוגמה יותר טובה, כי זה דבר שהוא לא יכול להשתנות. מה? שאסור להתעלל בבעלי חיים. רגע, רגע, רגע, בואו נראה. מה זה להתעלב? לעשות נישואים בבעלי חיים? לא, לא, אני לא... אני רק קוראת דוגמא. לא, לא, כל דעה... יש אבל הרי זה... שמעתם כבר בעבר שאמרו שזה לא כדאי יותר לא רוצה... זה שזאת דעה זה בטוח, לא, אנחנו לא אמרנו שאין דעות, העולם מלא דעות, וזה בכלל אין שום ספק, השאלה אם אנחנו מאמינים בזה. לא, השאלה היא להחזיק דעה שאתה לא מאמין בה. כן, אם אתה מחזיק אותה, אז אתה מאמין. לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מאמין בה. גם אם אתה מבין שזה זמני, זאת אומרת, אני עכשיו מחזיקה דעה מסוימת, אני מבינה שזה נכון עכשיו, אבל כרגע אני כן אבל במה את מאמינה? בואי אני אתן לך דוגמה, שהיא קצת כאילו מופרכת, אבל תכף ת אני עכשיו יודע שבישראל נוסעים בצד ימין. אני נוסע בצד ימין, אני לא חושב שזה נכון. אני לא, אני לא מאמין בזה, אני מחזיק בזה. זאת אומרת, אני אשא בצד ימין, כי אני יודע מה יקרה לי אם אני אשא בצד שמאל. אבל זה לגמרי מקרי שהבריטים עזבו את הארץ ומדינת ישראל החליטה לנסוע בצד ימין. שהרי היה בדיוק אותו דבר אחר, הייתה ההפך, והיינו עושים ההפך. זאת אומרת, יש דעה, אני יודע שהיא הדעה המקובלת. זה בסיום. זה לא דעה, זה לא דעה. לא זה לא דעה. אוקיי, אז... מוסרי, רק אני כמובן מביאה את הדוגמה שהיא מאוד קיצונית, אבל היא באמת מראה שלסרט של אלמוד דבר אליה, שבסרט... ועכשיו, אם אני הייתי שואלת כל אחד מאנשים פה, אונס של חסר ישע, חסרת ישע, זה בסדר או לא בסדר? כולם היו אומרים לנצח, לא תמיד בסדר. זה לא בסדר. ומי שרואה את הסרט הזה מבין שהאנס שם הוא לא פושע. הוא לא קשה, הוא איש טוב. אבל זה לא, אבל זה לא, זה לא בעיה. לא, זה מקרה יוצא דופן, שאין כמוהו בעולם, שכאילו הוא לא, בסדר, אני פשוט מגינה על הדרך, על הדוגמה. בסדר. זה מקרה מאוד יוצא דופן, ודרך העונש של חסרי ישע הוא באמת התעללות, הוא באמת נורא, וזה מקרה יוצא דופן, זאת אומרת, אם לאמונה שלי בזה שאונס חסרי ישע הוא נוראי, יש מקרה אחד בכל הטריליארד מקרים, אין, כבשה, אין שהוא לא מתאים, אז זה כבר לא יכולה להיות, לא זה, לא כבר להיות לא... לא יכול... זה כבר לא לנצח, זה לא דוגמא. כבר... לא... אז, אז <laughs> אני חוזר לנושא של התעללות בבעלי חיים. <laughs> למשל, אני אתן דוגמה, שוב, אני לא אומר ככה או ככה, אבל יש אנשים שחושבים שאם על ידי ניסיונות בבעלי חיים אנחנו יכולים להציל את יודעת מה, בעלי חיים, לא אנשים, כי זה כאילו לא פייר. אבל נגיד שאני עושה ניסיון בחתולים ואני מוצא נסיוב נגד המחלה הכי נוראית בחתולים ובשביל זה אני צריך להתעלל בחתולים. זה בסדר או לא בסדר? אני רגע רוצה להגיד לך, אני התכוונתי דווקא לא לדעה הקיצונית של אנשים שהם בעלי חיים, זה לדעה של אנשים שהם לא אוכלים, הם לא צמחונים, הם לא... אבל בוא נגיד, אם הוא יעבור עכשיו בשדרה והוא יבעט בחתול, סתם כי לידו, יהיה קשה, זה... יהיה קשה להצדיק את המעשה הזה. לא, לא דווקא לא הולכת למקום הזה של לא ניסויים בבעלי חיים. אני יודע, ללא. אבל אני כן הולך יש לנו דעה, שאם הולכים ב, ברחוב ואיזה קפל כן. חיים כן. עובר, כן. לא עשה לך כלום, כן. לא תתעדגל. כן. לא כאילו, בסדר, הללא אני, הללא אז, הללא אז, הללא בסדר תראי, אנחנו עובדים קצת על, <laughs> על, על, על, על, על <laughs> בפריילוף, אבל <laughs> להגיד שאני רואה... איך קוראים לו? לאמסטף, הוא עובר על ידי, הוא נראה לי נורא מפחיד, יש לי נעליים גבוהות, ואני פתוח שהולך לתקוף אותי, ואני נותן לו בעיטה. אתה יודע מה, אני אעשה את אחרת, נגיד שהלכת בלדה וראית בן אדם שעבר לידו חתול, וחלילה הוא לו בעיטה. מה אתה חושב על הבן אדם אין לך דעה? יש לי דעה. לא אמרתי שאין לי דעה, אבל לא מאמין לך. לא, לא, אני, אני, כן, אני אישית, לגמרי. אבל אני לא בא, זאת אומרת, אני יודע שיש לי דעה, אבל אני יודע שיכול להיות שאם הייתי מסתכל על זה יותר עמוק, הייתי מבין. עכשיו, נגיד שאת הילד הקטן, את האיש הזה, כשהוא היה קטן, הכניסו לתוך כלוב מלא חתולים, והחתולים התעללו בו. אז הוא עשה את זה מתוך בעיה. עכשיו, זה לא בסדר, אולי, מצידי, אבל אני באמת יודע מה קרה. זאת אומרת, שוב, יכולה להיות לי דעה, אבל אני צריך להבין שזאת הדעה שלי, ויכול להיות בהחלט שהיא לא נכונה. זה אומר שהיא סובייקטיבית. לגמרי, לא רק שהיא סובייקטיבית, היא סובייקטיבית והיא טנטטיבית. אבל איך אבל ברגע הזה, בשנייה הזאת, אתה כן מאמין לה. לא, לא, גם לא, לא <laughs> אני <laughs> רואה אותה, אני רואה שנותר בי התנגדות לבן אדם הזה, אני רואה את זה. אתה רואה את זה קורה? קורה את זה קורה, ואני מנסה, אני <laughs> מנסה להבין למה <laughs> זה קורה <laughs> לי, ואז זה נהיה, זאת אומרת גם, בואי נגיד, באופן מאוד מעשי, אפילו אם זה קורה, אז שנייה אחרי זה זה כבר איננו. זאת אומרת, אני לא אלך ואני אחשוב איזה מניאק האיש הזה שהוא בעט בחתול. באותו רגע התעורר בי משהו. אם הייתי לגמרי בודה, אז אולי לא היה קורה לי שום דבר, אבל אם אני עוד לא בודה ויש לי קומפשן, אז שוב, עכשיו, א', חשוב מאוד, האם אני כועס על הבן אדם שבעט, או שאני מרחם על החתול? אנחנו נוהגים לכעוס על הבן אדם. הבודהיזם אומר, תגלה קומפשן כלפי החתול. זאת אומרת, התוצאה כלפיך תהיה יותר טובה. אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים שיהיה צדק בזה, לכעוס על הבן אדם? לא, אני לא, אני דווקא חושבת שאמרת משהו, אתה רואה את הסיטואציה, שהיא ברגע הראשון מארוזת בך באמת איזשהו אנטי, אבל בגלל שאתה, יש לך מודעות מסותפת, ואתה מסוגל, הבטחות אפשרויות. אתה אומר, הבן אדם הזה בעייתי. לא אמרתי הבן אדם בעייתי, לא, אמרתי יכול סקט, להיות, כנראה שהוא סובל, כן. הוא סובל ממשהו, יש לו בעיה, סובל, בעיה. כן, כן. כן. ההתנהגות הזאת היא לא יודעת, לא רצונית, כן. לא נשלטת, יש כן? אפשרויות, כן? כן? יש לך חמלה גם כלפי, גם כלפי כן. החתול. קודם כל כלפי החתול, כי החתול לא, לא עושה שום דבר. זה נראה מצב דרך. הרבה יותר נורמלי, מאשר שאתה עובר ואתה לא מרגיש כלום. אה, לא, אני, שחתול, אני לא, לא אמרתי ש... אגודה לא ירגיש כלום. לא, לא, רק ירגיש קומפשן כלפי החתול. אולי הוא ירגיש גם קומפשן כלפי הבן אדם אוקיי, הוא לא ירגיש כאן. אבל מה שאני, אני דווקא את זה יכולה להבין, אוקיי, זה לא שאני מיישמת את זה, אבל אני יכולה להבין, אבל... כמו השאר שלנו, כן. כן, וזה מזכיר את הדוגמה שאני חושבת שהוא, אני חושבת שאני נותן, אבל זו דוגמה שתמיד מופיעה בשיעור הקודיזם, בסופר, שאתה כועס עליו, או אישה בסופר, ואז אתה פתאום מבין שאיבדה הילד שלה, יש את כל הדוגמאות כן, כן. אבל אני שואלת דווקא דעות, שאני נאחזת בהם אולי, אבל הן משרתות אותי, כי אם אני אחשוב שהן זמניות, אז אה, נגיד אני אתן דוגמה, כי דוגמא יותר נוח. אה, יותר נכון. אה, אני יודעת, יש לי דוגמה נהדרת, שנגיד, כל עניין של תזונה. כן. כי אם אני מאמינה שמשהו בריא לי, זה נורא קל לי לעמוד בזה. כן. שאם אני אחשוב טוב, זה טרנט, מחר יתגלו, כי זה משהו ש... טבעי, אוקיי? כן. אז, אז אם בזמן אמת אני אחשוב שזה רק עכשיו איזו תפוסה, ש... אז אני לא יכולה אפילו לבצע את זה, אתם אוקיי? מבינים? לא. לא. לא, לא, כי זה עניין לגמרי טכני, זאת אומרת, את מחזיקה את הדעה הזאת בצורה לגמרי פונקציונלית, ואל... פונקצ לגמרי... כמו אה, נכון, אבל אם אני לא מאמינה בה, אם אני אומרת לעצמי, אם יש לנו דעות עליה שיכול להיות שיבוא מדען אחר ויחשוב בדיוק הפוך, אז הוא גם לא יכול לעמוד בה. אז זאת השאלה, תראי, אנחנו שוב, צריך להבין, אנחנו לא נגד העדפות. אם מכל התובנה שלך יצא לך שעדיף לאכול את זה על זה, תאכלי את זה. את לא צריכה להאמין בזה, תבינה? את צריכה לבדוק ולראות, את צריכה גם להיות מוכנה לזה שבעוד שבוע יגידו לך זה שכל הזמן אמרנו לך שחמאה זה רע. ואני נורא לבדכמה. לא, לא, להפך. אני מדברת <laughs> על החוק. אז, אז כן. מדבר, נגיד, סתם, אמרו לפני נ... זה שאסור לאכול... אה, מרגרינה. קוראים. כן, okay. עכשיו okay. פתאום מרגרינה. אה, אני לא אוהבת מרגרינה, אבל אני אוכלת, כי אני יודעת שאני אחטופת כיף ליד לב... בגיל הרבה. כן, <laughs> כן. אבל עכשיו פתאום אמרו שמותר. כן, אז <laughs> את <laughs> לא <laughs> מצטערת <laughs> על זה שלא אכלת מרגרינה כל החיים? לא, אני אוכלת בהנאה. מה? אני אוכלת בהנאה. כן. בסדר, 아... וקודם <laughs> אכלת לא בהנאה. זה הדילה היחידית. לא אכלת, לא אכלת. נו, עוד יותר גרוע. סבלן. אבל את אומרת עכשיו שבסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, ראשית כל בנושאים טכניים זה ברור שצריך להחליט משהו בלי להאמין בו. אני, כשאני אה, אה, אה, רוצה שהאוטו שלי ייסע אחורה, אז אני מכניס את זה לרברס. אני לא צריך להאמין שזה יקרה, אני, אני שם ברברס. אני צריך להאמין שאם אני שם ברברס האוטו ייסע אחורה, אני לא צריך. אני, אני צריך להאמין בזה? כן. לא, למה? נגיד שאני עכשיו מכניס לרוורס והוא לא עובד, אז מה? אז אני חס על האוטו? כאילו, להסתכל על זה, אני מנסה שני אפיקים יותר זונים באותה שיחה. אחד זה להגיע להבנה יותר ויותר מובחנת של המציאות, שזה רוב המקרים שדיברנו, שאתה חושב ככה, ושני זה כל הרעיון של דעה. כן. באו על זה פעם ארוך, עובדים על זה, שהאם העובדה שאין דעה היא גם כדעה? לא, אבל זה כבר עוד רמה, תכף נדבר על זה, אבל, כן, אבל, אנחנו מדברים פה, לא, אנחנו לא שמה פשוט, אנחנו מדברים פה על דעות, האם אני צריך להאמין בדעה בשביל שהיא תעניין אותי לפעולה. אתה מדבר על הנחת יסוד בעצם, מה? הנחה זה משהו כזה, הנחת יסוד. לא יודעת מה, המדע אומר שבתפוז יש ויטמין C, כן. ולכן כדאי ל... כן, כאילו מאמינה אתה מניח שזה... כן, בסדר, ראשית כל... כרגע למדע, בואי נגיד, זאת אומרת, זה ההמחת היסוד, זאת אומרת שהמדע יודע על מה הוא מדבר, לא. אה... אני, אבל בסדר. נו, אז זהו, אז את כבר לא מאמינה, אלא... אבל אני מאמצת לעצמי איזשהן מוחות יסוד שכוונות את ההתנהגות שלי. ברור, ברור, כולנו, כולנו, כולנו, אבל אנחנו לא צריכים להאמין בהם. זה שאימצת אותה, זה עוד לא אומר שאת... אימצתי להאמין. מצוין, ככה זה, כן, כן. אימצתי כי... וזה יכול להשתנות. מה אימצת? זהו, אימצתי כי מה? כי בשביל לחיות את צריכה לקבל... לקבל, את לא רוצה כל פעם כאילו, זה פשוט עניין של חיסכון, את לא רוצה כל פעם לחשוב מחדש, אז את מאמצת לך איזה שהם כללי התנהגות, את לא צריכה להאמין בהם, צריכה להבין שאת עושה את זה בשביל קיצור דרך, זה הכל. ועכשיו אנחנו יכולים להגיע לשאלה הזאתי. אני רואה קצת אחרת, כן, חושב שאנחנו מאמינים בכל דבר. <עוד> כל דבר, כל דבר שאני מתייחס אליו בעולם שלי זה אמונה. אני מאמין שאני מדבר איתך ככה, אני מאמין שאני אשב אני מאמין שהרעש בחוץ... אבל בשביל אתה מוסיף את האני מאמין? <עוד> אתה, אתה יכול <עוד> לעשות ולה... את זה גם בלי זה. כדי <עוד> להמעיץ דרכו הטכני <הבטחן עוד> ולומר שהשאלה האחידית זה כמה נכאב לי נכון? לשנות את האמונה. או, בדיוק, נכון? זה הקושי. כן. אם אני מגלה, זה לא היה אוטובוס, זה היה טקסי, רובש, אם אני מגלה שהציינות זה לא רעיון כל כך טוב. כן. זה רעיון די גדול של בולטאיזרים. זה בכלל, אבל זה בלי, אז זה יהיה לי קשה. נכון, נכון, למה? זה מאוד זה, כי זה אמונה וזאת דעה, כאילו, יש... אמונה זה משהו שאתה לא מוכן לקבל, יש כאילו שלוש דרגות בכל אופן, יש אמונה, יש דעה ויש הנחה. הנחה, אתה מראש יודע, זה הנחת עבודה, זאת אומרת, אני מניח שזה ככה וככה, אני לא אתפלא אם זה ההפך, אני צריך לקבל איזושהי הנחה בשביל להתקדם, ואני מניח. דעה זה דעה, זאת דעתי, אבל אם באמת תוכיח לי שאני טועה, אז אני אנטוש אותה. אמונה זה בעצם דעה שלא יעזור שום דבר. אני לא מוכן באופן עקרוני אה, אה, לעזוב אותה. אתה לא תוכל להוכיח לי את זה כי אני פשוט באיזשהו מקום מחזיק להקשיב לך. זה אמונה. זאת אומרת, הגדרה, אני בסך הכל מגדיר פה הגדרות, זה לא אומר שזה נכון. עכשיו, אם יש אנשים שמאמינים בציונות ואם יבוא מישהו ויגיד להם, לא רק שהציונות זה, לא, זה לא דבר טוב, אלא זה דבר מופרך מעיקרו או משהו כזה, אם הם באמת מאמינים, זה כמו שאתה לא יכול לבן אדם שמאמין באלוהים להוכיח לו שאין אלוהים, אתה לא יכול פשוט, כמו שאתה לא יכול להוכיח לבן אדם שחושב שאין אלוהים, שיש אלוהים, אתה לא יכול, זה אמונה, אם זה באמת אמונה, לא יודע. עכשיו דעות זה משהו באמצע, הבעיה שלנו בעצם זה שאנחנו בצורה פרקטית מתייחסים להמון מהדעות שלנו כאילו שאין אמונות. ובעצם הגישה צריכה להיות מדעית, כי בן אדם כל דבר זה היפותזה עד שלא הופך אחר. נכון, ולא עוד יותר מזה, התפקיד של המדען זה להוכיח שההיפותזות שלו הן שגויות, באופן תיאורטי לפחות ככה פופר אמר. זה הפילוסופיה המקובלת של המדע, אבל כמובן שאף אחד לא משת... ברור שאף אחד לא באמת עושה את זה. כן, אבל בהחלט. שהגעת אותך מעולם הבודיזם. זה הרבה לפני שהתחלתי אפשר לקרוא. אז עשיתי סרט על בקטעה לבקטעה, מזכר לכפר. אה, ההוא עם זה נסיוב היות הכי קשור בעולם. ואני לא מעניין הרבה נשמות. בסדר אתה מגיבוי נשמות, היא עשתה. לא, לא הייתי ברמית, הייתי שותפה בזה. זה שאני יצאתי ממנו ושינה לי את דעתי. זה סרט מזל. כן. ועכשיו, הם, כשהתינוק הזה התרגש מהמטבעות האלו, אז הם היו בהתרחשות מטורפת. בטח, הקדוש, כי זה היה מישהו... כי זה היה ריבוק ש... כן, ואני, כשהדיבור לא הבנתי, אז זה פשוט היה מ... אני הייתי לוקש שמח לשחק בטבעות. נכון, אוקיי. אז כל הזמן אני ראיתי ככה את המציאות, והם אותה בדיוק הפוך. נכון, נכון. בשניכם הייתם בטוחים שזה נכון, מה שאתם רואים. כן. וגם היינו יחד, כן, כן, כן, כן. אבל כולם רציתי שיהיה לי חם ככל מיני קוראים מין וטוף הזה. כן, כן, מצוין, בסדר. אז ראיתי איזה כיף, מפסיקים לחפש כבר, אבל היה לי נורא עצוב על הטבעות הזה, שרוצים לקחת ההורים המסכנים, ההורים המדכנים. חווינו את המציאות הפוך. נכון, למה? למה? כי אין מציאות. לא, לא, ברצינות, תחשבי על זה, אין באמת מציאות. יש דברים, כאילו, שאנחנו משליכים עליהם את הסיפור שלנו. ואין, תשאלי אותי, יש גלגול נשמות? אין גלגול נשמות? אף אחד לא חזר לספר לנו. אף אחד לא חזר לספר לנו, ואף אחד לא הוכיח לנו שאין. זאת אומרת, וזה, ו, ו, ובעצם, לא נעים לי להגיד, אבל למה זה חשוב? האם זה... בואי נגיד ככה, יכול להיות שמישהו שמאמין, מאמין, בגלגול נשמות, והתנסי להוכיח לו שאין גלגול נשמות, יכול להיות שהוא יסבול. יכול להיות בהחלט שיהיה לו דיסוננס קוגניטיבי. יכול להיות גם הפוך. ‫אחרי אולי שיטה חברתית, כן, שיטה חברתית. נכון ‫כאילו, אני אומר את זה, בטח כן. כמו שתיארת זהויות ‫כמשהו שחברה משתמשת בו, ‫בטח. ‫המון המון, כולם. רעיון... יש לו שימוש הוא חברתי. הוא או או משהו או חברתי, או שהחברה, עכשיו זה ברור שהחברה מעצם בריאתה חייבת שלאנשים יהיו דעות. רצוי שיהיה להם אמונות אבל <laughs> <laughs> עכשיו גם המדע בסך הכל מבחינה מסוימת הוא דת. זאת אומרת אם אתה באופן עקרוני לא מקבל נגיד את עדיונות המדע לתיאולוגיה אז אי אפשר יהיה להוכיח לך, אפשר יהיה להראות לך, תראה, אנחנו הגענו לירח ואתם לא הגעתם לירח. אז תגיד, בסדר, אז מה? כל הנחיתה לירח זה היה מבוים באולפן, אבל נגיד שאתה לא תגיד את זה, אתם מבינים שהמערכות האלה בעצם מזינות את עצמן. זאת אומרת, יבוא אליך איש דת ויגיד, בסדר, נו אז מה, אז יש לכם פצצת אטום, מה יצא לנו מזה? אז שוב, אני לא... עכשיו, כאילו נגיד, בסדר, לדבר על, על, על, על גלגול נשמות יחסית זה קל, כן? כי אני חושב שאין פה אף אחד שנולד לתוך זה ומאמין בזה וכולי. לדבר על, למשל, על כסף, זה כבר, יש אנשים שזה קשה להם, כן? להבין שזה רק, רק אמונה. או יותר מזה, לדבר על הצורך באהבה. כל, כל הדברים האלה כולם כאחד בסופו של דבר כשאנחנו מתבוננים עליהם לעומק אנחנו רואים שאלה דעות מה שכאילו מאכזב זה מה? זה, זה, בעבר, זה, זה, זה, זה לא דיני צורך גם צורך באוכל זה דעה? <laughs> ראשית כל, אז בוא נגיד ככה, אז בואי נגיד ככה, ראשית כל תני לי להפריד, צורך באוכל זה לא צורך, הגוף אוכל, אם תשאירי את הגוף, כמה ימים בלי לאכול, ותשים לידו אוכל, הוא יאכל. <מח> אני לא צריך <מח> לא... <מח> אני לא צריך... <מח> בסדר, אבל אני... <מח> לא, <מח> אני, לא... <מח> אני לא צריך להוסיף על זה את המילה צורך. הגוף שלנו <מח> הוא בנוי ככה שהוא אוכל. עכשיו, הצורך באהבה <מח> הוא הצורך להיות נאהב. <מח> הוא... צורך מתוכנת בתוכנו, ככה לפחות דמלו טוען וככה הבודהיזם אומר. אנחנו, אה, אה, מה זה בעצם צורך באהבה? שיעניקו לנו? לא, לא, לגמרי לא. לא. להיות נאהב. לגמרי זה שני דברים. לא, לא, לא. לא, רגע, בסדר, זה דעה, ולי יש דעה אחרת. אנחנו תכף נראה מה יותר הגיוני. א', להגיד על שני דברים שהם אותו דבר, זה לא חוכמה. זה צריך להוכיח. אבל... אבל אין אני. נכון. אז מה זה ההבדל בין לאור ברמה הזאת, ברמה המוחלטת, באמת, ברמה המוחלטת באמת אין הבדל. אין צורך. אבל, אין צורך. כלום. לא בזה. אבל ברמה... שעדיין אנחנו מדברים שיש חוכמה וקומפשן, קומפשן זה ההבנה, בוא נגיד מצד התובנה, זה ההבנה שאין ביני ובינך שום הבדל. ואז באופן טבעי לגמרי, בלי להצטרך, אני אוהב אותך, כלומר אני אקבל אותך, כלומר אני אעשה מה שאני יכול בשביל שלא תסבלי. למה? כי כמו שאם יד ימין חטפה מכה, יד שמאל תבוא לעזור לה, והיא לא צריכה הרבה פילוסופיה בשביל זה. אני רוצה להגיד לך איפה, אם האנשים היו אוהבים את עצמם, נו. לפי מה שאתה אומר, זה טבעי שכל אחד יאוהב את עצמו. גם את עצמו, רק פשוט מאוד. לא טבעי? לא זה, רגע, בסדר, אבל זה, זה אחד האתגרים של הרבה אנשים, נכון, נכון, למה? נכון, נכון, למה? למה? כי לימדו אותם שמשהו אצלם לא בסדר. אבל זאת עובדה שהם צריכים להגן על... בוודאי, בוודאי שהם מתוכנתים. אני אמרתי שאנשים הם לא מתוכנתים? הם נורא מתוכנתים. למה? לזה שמשהו אצלהם לא בסדר. לא, אבל... רגע, אבל תחזור לעניין של הצורך להיות נהנה. אוקיי, עכשיו, אז דיברנו על הצורך, על הכאילו צורך באהבה לאהוב. לא, להיות בעז. רגע, דיברנו, סליחה, דיברנו על עכשיו אנחנו עוברים לצד הבא. למה אנחנו צריכים שיאהבו אותנו? אוקיי. תינוק צריך? למה תינוק צריך? אם אנחנו תינוקות, אנחנו בהחלט צריכים שיאהבו אותנו. אוקיי. שוב, אנחנו לא באמת צריכים שיאהבו אותנו, אנחנו צריכים שיטפלו בנו, אבל נגיד שזה דרך אבל ההנחה היא שכרגע אנחנו לא תינוקות, בסדר? ההנחה היא שאנחנו אנשים מבוגרים. וההנחה היא שאנחנו רוצים להעביר את אה, הסמכות או את ההנהגה אה, אה, של החיים שלנו אל עצמנו, אנחנו רוצים להיות אוטונומיים וזה שאני צריך שמישהו יאהב אותי, זה אומר שאני רוצה להפקיד את עושרי בידיו ואם הוא לא יאהב אותי אני מתחייב לסבול לא. כן. אתה יכול גם לא לסבול, אבל גם לרצות שיאהבו אותך. אז מה זה לרצות שיאהבו אותך? אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, נגיד. אבל זה תלות. בוודאי. זה תלות, אבל זה תלות שאני בונה. אני לא בונה באמת, אני מתוכנת לזה, אני יודע. הבעיה היא מה העניין הזה של לאהוב את עצמך? אבל רגע, רגע, את קופצת. אנחנו עכשיו מדברים על האם אני צריך שמישהו אחר יאהב אותי. למה אני צריך שמישהו אחר יאהב אותי? כי אני לא מספיק לעצמי, אני צריך שמישהו יאושש את הערך שלי. זה כמו שאתה, שמישהו ייגע לא... בך, אתה יכול להגיד, לא, תיגע בעצמך לבד, למה אתה נכון, נכון, שמישהו ייגע נכון, בך? נכון, אבל נכון. הרי אנחנו כאילו, איך נכון. זכר, כן? אנחנו כאילו נועדנו לכל מיני פעילויות, לכל מיני... 100 תעשי את זה. אבל את לא צריכה להזדקק לזה. <laughs> את חושבת שאם אם, אם, אם, אם לא יגידו לך שאת זקוקה לזה, אז לא תעשי את זה? לא, צריך אבל אתה לך את אומר... לא, אבל אתה אז אומר, מה? אומר, את, את לא, לא... לא זקוקה לזה, נכון, את יכולה נכון. לעשות את גם לעצמך את לא צריכה לעשות את זה. <laughs> את, לא <צריכה> <laughs> <laughs> את לא זקוקה <laughs> לשום <laughs> דבר. דבר. עכשיו, כמו שאת, כרגע הזה, את לא זקוקה לשום דבר בשביל להיות מאושרת. אם את חושבת שאת זקוקה למשהו בשביל להיות מאושרת, זה בגלל שתכנתו אותך לדבר הזה, זה הכל. זה לא אומר שאת לא יכולה להיות באינטימיות מישהו אחר, סליחה. איפה. זה אומר שאת לא חייבת, זה ההבדל. לא מדברים פה על יכול או יכול ליהנות, מדברים פה על חייב. המילה, העניין הוא על, ה... על הצורך העומדי הזה. עכשיו, ברגע, עכשיו ברגע הזה, כן? חסר לך משהו? אבל זה לא אינדיקציה לכלום. תתחיל לגור לכלוב. זאת צעיר, תהיי מאושרת, בחורה לא אינדיקציה לכלום. מה זאת אומרת? אם עכשיו לא חסר לך שום דבר, אין שום סיבה שלא תהיי מאושרת. נכון, אבל מחר בבוקר כן יאפשר לי, מחר בבוקר אני מוכן לדבר איתך עוד פעם, אבל אם אני אתפוס <תפוס> אותך מחר, מחר בבוקר, <laughs> ואני אשאל אותך את אותה שאלה, רוב הסיכויים שאת תעני לי את אותה תשובה. בכל רגע נתון, אם את לא... מתחילה לחשוב על העבר ועל העתיד, אלא את נמצאת בהווה, לא חסר לך שום דבר בשביל להיות מאושרת. שוב, כשהגדרה של מאושרת מבחינה מסוימת היא קצת מינימלית, שאומרת אני לא סובלת. לא, לא, אני פייר חבר'ה, אני לא מרמה. אני מגדיר עושר בתור חוסר סבל. מה? זאת העסקה. כן, כן. לא, לא. זה דבר אחר. אה, זאת אומרת? משעמם. זאת אומרת שאת חושבת שאת צריכה קצת אוקיי, אז יש לך איזושהי דעה, שאת חושבת שאת צריכה קצת excitement, עכשיו אין excitement, אז את סובלת. לא, הוא להיות indifferent. indifferent לא רצוי להיות? כי היא בקווינימיטי, אבל, אבל, נו, אז מה, אז למה זה משעמם? מה זה נקרא משעמם? לחיות זה משעמם? לנשום זה משעמם? את חיה ונושמת, זה אני יכול להגיד לך. משעמם, זאת אומרת, את חושבת שהמצב עכשיו צריך להיות אחרת. עכשיו אין כלום, לא קורה כלום, ואת חושבת שצריך לקרות משהו. לכן הפעלת את המנגנון ההרס העצמי, שאומר, אני עכשיו רוצה לסבול, אני עכשיו רוצה שהמצב יהיה אחרת. זה הכל. אם לא היית מפעילה אותו, לא היית סובלת. זאת אומרת, לא הייתי סובלת, לא הייתי סובלת, לא זה נורא משעמם. מה אני יכול לעשות? שלך, כן. תחליט אם את רוצה או לא רוצה, זה הכל. אם את לא רוצה, בבקשה. את אומרת, הדלת פתוחה. <laughs> לא, באמת, לא מבחינה הזאתי. אלא מבחינה הזאתי שאת יכולה בהחלט. להתחיל לסבול. רק... כן. למשיך. כן, it's, it's up to you. אני רק נותן עוד אופציה. קצת משונה. לא אני חושב שהיא מאוד ברורה. אני חושבת שאני שנים לומדת בודהיזם, אתה יודע, לפני שנים, אה, כאילו, אתה יכול ללכת למנזר, ובאמת כאילו לרצות... בשביל את צריכה ללכת, ללכת למנזר? לא את לא. יכולה ללכת, ל... את ש... ש... את ללכת שחל למנזר, שחל ואת יכולה להיות בשדרות רוטשילד. אה, בסדר גמור, אם זה לא הסטייל שלך... אז לא, מה זה הסטייל? מה זה הסטייל? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאת מביאה לי קיצוניות, זה בסדר. אבל מה זה הסטייל? שוב, סטייל, זאת אומרת, אני יש לי אופי, אני יש לי דרישות מסוימות מעצמי, בשביל, אם זה לא מתמלא, אני סובל. זה בדיוק הקיום של האני. זאת אומרת, יש לך איזשהו חבר דמיוני, קוראים לו ללה. הוא יש לו איפיונים כאלה וכאלה, הוא לא סובל שיעמום, אם משעמם לו הוא מתחייב לסבול, והוא יעשה כל מיני דברים בשביל שלא יהיה לו משעמם. למה לא צריך להיות לך משעמם? כי ככה, כי זה אני. סליחה, רגעי את התכונה רחוק, להבין מה? אז אנחנו צריכים תכף לסט. אז צריכים שקים. אוקיי, אוקיי, אז אני רק אקרא עוד פעם את הפסוק התחילתי הזה שממנו התחלנו. נר הגוף העין, ופה העין הכוונה היא בעצם למודעות, ואם אינך תמימה, וזה אם המודעות שלך בעצם נקייה, כל גופך יהור, זאת אומרת הכל, הכל יהיה בסדר. זה בעצם מה שהוא אומר, כן, כן, הוא היה מואר, ישו בלי ספר, איפה אמרת שהוא בא? דמלו, הוא נולד בגואה והוא לימד בפונה, היה לו ליד פונה, היה לו אשרם כזה, לא אשרם, היה לו סמינר